e împărțită omenirea 1876 e împărțită omenirea în cei ce vor și cei ce știu în cei de întâi trăiește firea ceilalți o cumpănesc și o scriu când unii țăse haina vremei, ceilalți a vremii adun. viața unii dau probleme ceilalți gândirei o supun dar pace este între și ce unii fac, iau alții aminte, și până azi domnește întrând și a cărții tale greiuri sfinte, n-a intrat viermele îndoielii, copil e ochiul lor când vede, căința văd urmând greșelii, căci omul tot în tine crede. Al răului geniu aratemi, un om din viață, un om din viță pământească, ce-ar fi încercat, ce-ar fi încercat ale lui Patim înaintea ta să îndreptățească, căci -și bun și răi trăiesc în tine, cuvântul tău e calea lor, de ale lor abateri, abateri li rușine, că tu ești ținta tuturor. Virtutea mai e un merit, că -și merit noi când nu e luptă, asupra ta ei nu se întărit, cu viața în joc, cu mintea ruptă, mânând cu anii colbul școlii, ei cred, fără a fi înțeles, din cărți străvechi roase demolii își umplu mintea cu eres, ei nu pătrunda ta mărire, minunei pentru dâns și tot, ne cercetă nimic în fire, nimic nu știu, nimic nu pot, căci nu-i supusă lămuririi Gândirea în capul înțelept, la toate farme cele firii se bat cu mâinile pe piept.